Ahatsaldeon guztieri eta miresker gaztea gazte zat, biziki importantea den ekitaldiuntarat urbiltzea gatik. Horrain, Bayonako Besta Alternatiboen idekidura ospatu nahi dugu zuekin. Hau da, ofizialki patsa izena eta ofizialki plaza itxura lohtu duen, gure plaza maitean iraganen diren Besta Euskaldun, Feminista eta Erikoen abiatzea. Lehen da bizi beraz, El-Kahlanean erraman duten Bojoka luzea gatik eta logpen edejo Patsa Plaza kolektiboari txalo beroak. Besta bai, Bojoka ere bai! Euskarari dagoki honez, Bayonako ejiko etxeak ateratzen duen afitxa ofizialean bezala, gure izkuntzak lekutipia du besta hauetan. Bayona, Euskal ejiko erina gusi bat da, Eta ezinbestekoa iduritzen zaigu Euskal ejiko eta Baionako kulturaren zuta da nizkuntzak toki privilegiatua izzaitea bestetan. Guk, Patsaplazan, mereziduen tamaineko lekua eskainiko diogu izki haundiz, naiz ejaldoiez yes, eta kolore guzietan agertuko baita Euskara. Eta da egiten diegu ejiko etxe baita eragilei ere haien komunikazioa Euskaratzeko. Bestalde. Alkola eta eixiaren haitzakim altsukaren gibelean, urte guziz gehtatzen dira eraso seksistak, salatuak direnak baino askoz geiago, eta noxberak bere buruari aitortu nahizkionak baino askoz geiago ere. Ahgi izan daldela denen zat, ez da ez. Eta seksismoa ez da humiliazio mota bakaxa. Homofobia, ahazakeria, xenofobia eta abak. Patsaplazan edo zein motako erasoeri erantzuna bakaxa izanen da, kanpora. Egespetua ez da hautua. Egespetua deneri besta bai jazakpenak ez. <gülüyor> Urtero bestek dimentsio ahundiagoa hartzen dutela Ezinbestekoa zaigu giro errikoiaren arima babestea. Konfiantza babesa. Familiak aurrekin beldurri gabe ibili daitezken gunea. Tokiko produktuen proposamena, komertzio urbilaren sustengua. Musika, dantza, gaitero, txaranga, bertso, euskal giroa. Programazioa apainketa, teknika, heritataren zapatentsatua eta heritarek kudeatu. Bai, ejitajen parte hartzea bultzatzen duen besta ereduaren aldekoak gira. Ejitaj bakoitzari bere iritzia emaiteko parrada emanez, besta ejikoi eta ahduratua goak antolatzen dilera sinesten baitugu. Zentzu horretan, agogila bukaeran ejitik uhun izanen den gezazpia salatu nahi dugu. Izan ere munduko estatu boteretsuenek munduan nola janen duten erabakitzen duten bitartean gure ejia setiatua izanen da. Ozen salatu nahiugu gezazpiaren izaera eta gezazpia bijitzen antolatzeak dakaren setio shit, egoera. Gezazpi ez Bukatzeko, Suziria pizteko jakite elkartea gomitatu dugu Erefuxiatuen laguntzeko egiten duen lana zoriontzeko. Xlottzekoa den elkartasuna adibide bat da, eta guk ere elkartasuna adierazzi nahi duegu EGFxetui. Patsa plazara ongi etorgia eginnez. Ongi etorri errefuxatuak. Gora Bayona ko bestaje, Uskaldun feminista eta Herrikoiak. Eta Gora Bayona. Astapenan, hamar bat lagun ginen karikan, Baionako Euskaldunen plazan jendeak topatzen, jendeak ezagutzen, janaria banatzen, aholku juridikoak emaiten berotasuna ekartzen, laguntzen, agortzen. Italiak bere mugak itsi zituelako joan denudan, migrazioaren bidea aldatu zen eta orain Eusskaria da frantziara sartzeko lehenatea bizio bea sekatzen duten enzat. Ez beinen hitzu eta muzu egiten nahal, Diakilte elkartea el sortu da bere baitarik Eta horrein, agronaiz erraitea euskalegian Baiona jarrera xarrea dela Ne hor ez telako ilegala Egiten duguna zentuzko elkartasunada Pausagunea tokia da beraz pausa baten egiteko Bideluz ebat eta esnesko makurrak diaxan ditu dituzten entzat Bi mundu topatzen dira Baina partekatze handibat sortzen da Eta ez es ezaguna beharrean delarik, ez dugu lagru kolorea begiratzen, baizik eta bihotza. Orain harrera irankora izaita adaz dexafioa, eta horrentzako denen eskukaldia behar dugu. Elkartasuna denentzat delako, etorkinen harrera bihotzoneko mugimendoa da, humanitarioa eta militantea. Tako Irunia i sede y luretaraino oh oh y dejo Moresko pena baina